17. A 60 fiú közül a Minorhózban sokan ugyanolyan barátságosak voltak, mint Willy. Közönyösségük nem nyugtalanította annyira, mint a könnyedségük. Még a velem egykorúak is úgy viselkedtek, mintha az iskola területén születtek volna. A Ludgrónak megvoltak a maga problémái, de én ott legalább kiismertem magam, tudtam, hogyan kell felvidítani Petet, tudtam, mikor osztogatnak édességet. Hogyan lehet túlélni a levélíró napokat? Idővel felkapartam magam a ludgró piramis csúcsára, Étonban viszont megint a tápláléklánc aljára kerültem. Újra kezdhettem mindent. És ami még rosszabb, a legjobb barátom Hennersz nélkül. Ő egy másik iskolába járt már. Még azt sem tudtam, hogyan öltözzek fel reggelente. Minden Étoni diáknak fekete frakkot, fehér gallér nélküli inget, fehér merev gallért, amelyet egy szegeccsel tűztek az ingre, valamint tűs nadrágot, nehéz fekete cipőt és nyakkendőt kellett viselnie, amely nem is nyakkendő volt, inkább egy szövetsík, amelyet a fehér levehető gallérba hajtottak. Hivatalos öltözéknek nevezték, de nem hivatalos volt, hanem gyászos, és ennek oka is volt. Állítólag örökös gyászban voltunk az öreg hatodik Henrik miatt. Vagy György király miatt, aki az iskola egyik korai támogatója volt, és aki a fiúkat mindig meghívta a kastélyába teázni, vagy valami ilyesmiért. Egyetlen fiúnak sem tetszett volna, hogy részt vegyen egy véget nem érő temetésen, de egy olyan fiúnak, aki épp most veszítette el az anyját, ez egy mindennapos tökőrugással ért fel. Az első reggel. Örökké valóságig tartott, amíg felhúztam a nadrágomat, Begomboltam a mellényemet, összehajtottam a merev galléromat, mielőtt végre kiléptem az ajtón. Kétségbe esetten igyekeztem, nehogy elkések, ami azt jelentette volna, hogy kénytelen leszek beírni a nevemet egy nagy könyvbe, a késések könyvébe, ami egyike volt a sok új hagyománynak, amit meg kellett tanulnom az új szavak és kifejezések hosszú listájával együtt. Az osztályok többé már nem voltak osztályok, divek voltak. A tanárok nem voltak többé tanárok, csőrök voltak. A cigaretták pedig a szemét voltak. Úgy tűnt, mindenki dühöngött a cigizés miatt. A kamara a csőrök délelőtti gyűlése volt, amikor a diákokról beszélgettek, különösen a problémás diákokról. Gyakran éreztem, hogy ég a fülem a csőrgyűlés közben. Úgy döntöttem, hogy a sport lesz az én utam ítonban. A sportoló fiúkat két csoportra osztották, száraz és nedves bobokra. A száraz bobok krikettet, focit, rögbit vagy pólót játszottak. A vizes bobok evesztek, vitorláztak vagy úztak. Én szárazbob voltam, aki időnként elázott. Minden száraz sportot szívesen űztem, de a rögbi ragadta meg a legjobban a szívemet. Gyönyörű játék, Ráadásul jó ürügy arra, hogy keményen belerohannyak valakibe. A rögbi lehetővé tette, hogy kiéljem a dühömet, amit egyesek már vörösködnek neveztek. Ráadásul egyszerűen nem éreztem úgy a fájdalmat, mint a többi fiú, ami félelmetessé tett a pályán. Senkinek sem volt válasza arra, hogy egy fiú valójában külső fájdalmat keresett a belső fájdalmának legyűrésére. Találtam néhány társat. Nem volt könnyű, különleges igényeim voltak. Szükségem volt valakire, aki nem kötekedik velem a királyi mi voltom miatt, aki még csak meg sem említi, hogy én vagyok a tartalékos. Olyas valaki kellett, aki normálisan bánik velem, ami azt jelentette, hogy nem törődöm a folyosó végén alvó fegyveres testőrrel, akinek az volt a feladata, hogy megakadályozza, hogy elraboljanak vagy meggyilkoljanak nem is beszélve az elektronikus nyomkövetőről és a pánikriasztóról, amit mindig magamnál kellett hordanom. A társaim mind megfeleltek ezeknek a kritériumoknak. Néha az új társaimmal megszöktünk és a Windsor Bridge felé vettük az irányt, amely a temzén át kötötte össze eton vinzorral. Windsorral. Konkrétan a hid alá mentünk, ahol nyugodtan szívhattuk a cigiket. Úgy tűnt, a haverjai élvezték a pajzáságot, míg én csak azért csináltam, mert robotpilóta módra kapcsoltam. Persze én is vágytam egy cigire a McDonald's után, ki nem. De amikor ki akartunk szökni, sokkal szívesebben mentem át a Vinzori kastély golfpályájára, ahol egy labdát ütögethettünk, miközben iszogattuk a söreinket. Mégis, mint egy robot, minden felkinált cigit elvettem, és ugyanilyen automatikus, meggondolatlan módon hamarosan átálltam a fűre is.